Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi nok en gang klar med Danmarks eneste holdningsborgende mediemagasin. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig der står som altid min medvært Henrik Fortrup. Det gør jeg nemlig, og i dag skal vi blandt andet se på mediernes brug af politiske lækager. Spørgsmålet er... La journalisterne sig indimellem reduceret til nyttige idioter. Ja, så skal vi også tale om betalte rejseartikler. Er det journalistik eller blot skjult reklame? Det som nogle også kalder for luderjournalistik. Og til allersidst i udsendelsen får vi besøg af direktøren for det hele, eller i hvert fald direktøren for den radio, du lytter til lige nu, kære lytter. For i studiet har vi besøg af Jørgen Ramskov direktør i Radio 24 og han vil fortælle noget om fremtidsplanerne for denne station. Fremtidsplaner, der måske byder på både brugerbetaling og en overtagelse af P3 fra Danmarks Radio. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, Mikkel, så er der, er der engang kommet nyt fra Danmarks Radios medieforskningsenhed. Ja, altså vi har jo mange, mange gange refereret til deres, til deres undersøgelser om øh, danske seere og lytter og mediebrugervaner. Men det er faktisk ikke det, der er den her gang. Der er tværtimod deres lederenhed, Dennis Kristensen, som altså står i spidsen for DR Medieforskning, han har skrevet en artikel på Media Watch, der hedder Hvad er en rimelig pris for et medie? Og pointen i den her artikel, som jeg synes, den er, den er på mange måder rigtig fascinerende, det er, at, at efter hans opfattelse, så fremstår både Danmarks Radio og de almindelige aviser i Danmark, de fremstår urimeligt dyre, fordi Netflix er meget billigt. Og han skriver blandt andet, at konkluderer faktisk opsummerende, det der er altså endnu en skyggeside i konkurrencen med de internationale aktører. Deres indhold kan laves og sælges globalt, mens dansk indhold laves og sælges lokalt. Og det betyder, at der er færre om at kunne dække regningen. Jamen, det er jo et synspunkt, der er, der er store perspektiver i også for Danmarks Radio, fordi tænk, hvis man nu kunne få Netflix til at hæve abonnementet, så kunne øh, overskuddet jo gå til... Det licensmedierne for det eksempel, der, ja, det, det tænker jeg også. Altså, det ville jo være fint, ikke? Så kunne det jo være, at vi kunne få lidt højere løn herinde. Altså, det er jo en af de ting, som jeg tænker, vi tit har, har siddet og ærget os lidt over, hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Men, men man må jo forstå på, på den kære medieforskningschef, der er at han faktisk føler, at det er lidt uretfærdigt med Netflix. Ja, det er lidt uretfærdigt, at det, at det faktisk er så billigt, bare fordi de kan lave ting globalt. Så der på en eller anden måde så er der en, en, en grundlæggende, et grundlæggende problem i, at folk de opfatter noget, der er billigt, som billigt, og noget, der er, der koster mere, som værende dyrere. Jeg ved ikke helt dog, hvordan man kan komme ud om, uden det. Jeg det sådan, havde det været i gamle dage i dansk politik, så tror jeg, at der havde været stemning meget hurtigt for et politisk indgreb. ...mod Netflix, men er bare nødt til at skuffe medieforskningschefen derude for det er. Jeg tror ikke helt, det er som i de gode gamle dage, så han bliver nok bare nødt til at, at blive ved med at drømme medieforskningschefen. Du tror ikke, man kan lave altså, det, man kunne kalde en, en uberløsning på, ah, på det danske ja, mediemarked, hvor ja, man simpelthen... Ja, ja, jeg tvivler, det er som om, at uh, det er gået lidt af mod politisk altid at være på, på Danmarks Radio side. Nå, øhm, der kommer jo også en højstrætskendelse i i ugen der gik øh, et højst der jo har meget med med danske medier gør den øh, det er lidt vanskeligt helt at, at, at finde ud af om den gik øh, om om politikken. hus fik medhold eller ikke medhold. De har jo selv sagt øh, i hus at øh, de det er set meget glade for den øh, kendelse, fordi den indebærer jo at det for fremtiden nu er, er afklaret hvor til eventuelle fo, fodforbrud skal stilles. De skal nemlig stilles til selve chefredaktøren. Det var jo ikke, hvad der skete, da PET forsøgte at få fodforbud mod, at politikken omtalte den nok så øh, berømte for... Og trygte, præcis. Og der forsøgte Christian Jensen, chefredaktøren over på, på politikken jo, og kan man vel godt sige, at komme lidt af krogen ved at sige, jamen den blev sendt til den forkerte postkasse. Ja, man kunne sige, hvis man skulle være lund, så var det, det, var meget, det var meget noget af en teknikalitet af et forsvar, fordi altså, ideen var jo ligesom, at på en eller anden måde, så var det simpelthen et problem, at man havde sendt det til koncernledelsen, i stedet for at sende det til chefredaktøren, hvor jeg, min umiddelbare tanke vil nok være at der måske har været nogen i ledelsen, som faktisk har gjort opmærksom... Altså, det er lige være opmærksom på, at der er kommet... Ja, et, Det kunne man godt forestille det, sig, ikke. De har faktisk blandt efterretningstjenester har forbudt dig at trykke den her bog syv år i syv år med PET af hensyn til, til nationens sikkerhed. Jeg ved selvfølgelig, det kan være, at de holder weekend. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men altså umiddelbart... Altså, være min... mener du? Ja, for eksempel, ikke? Men, men man må sige, at, at selvom de nu for fremtiden er blevet præciseret, til den slags øh, skrivelser skal, skal stiles, så, så slap øh, den gode... Christian Jensen jo altså ikke er krogen med denne her uh, kendelse for højseret, fordi uh, han burde have set den her, uh, det her skrivelse. Og, og, og sagen er vel, at nu kan han jo, uh, Christian Jensen, risikere at og blive indrulleret i en, i en retssag, det må vi vel nærmest forvente. Det kunne han, de kan han risikere jo strengt taget også, øh, og faktisk går i mødes i en anden straf, og der tænker jeg jo lidt, Henrik, om, om det eventuelt er noget, som, øh, at, at du kan give ham nogen, <laughs> nogle, nogle råd og vejledning i forhold til, fordi <laughs> jo, jeg ved, jo, jo, du kender nogen nogle på kriminalforsorgen, og der er en søde folk. Jeg så... folk i kriminalforsorgen, så det Christian skal bare ringe, hvis der, hvis der, hvis der er noget der. Øhm, så har der er der jo gået lidt mode i, at uh, tidligere... TV2-medarbejdere besværer sig over øh, den, den politiske øh, journalistiksniveau. Først var det Michael Dyrby, tidligere nyhedschef, nyhedsdirektør på TV2, der var ude med riven. Og, og så sent som i går skrev øh, den tidligere vært faktisk for, et, for os konkurrerende program, nemlig Presslåsen tidligere vært, Lina Ernlund, en, en kronik i politikken hvor hun gjorde gældende, at hun synes, at det var et kæmpe problem for den politiske, journal politiske journalistik, at der er kommet for meget vinder-taber-vinkler ind over der, og få lidt fokus ja, på på Ja, spændende på perspektiv. Nu kommer jo i dag ja. i, i, i politikken, den her og der skal vi måske lige som serviceoplysning øh, fortælle vores lyttere, at Line Erlund i dag er pressechef hos øh, Liberal Alliance, og ikke, at jeg på nogen måde skal øh, sætte... Øh, altså sætte spørgsmålstegn ved synspunktets validitet. Jeg går bare opmærksom på, at det er dog betegnende, at det er en preschef fra netop Liberal Alliance, der går opmærksom på, at hun synes, det er lidt bødet til lidt for meget det der med at ud, udpege vinder og tabere. Altså, men hun repræsenterer jo dog et parti, som måske har en, en indlysende interesse i, at der ikke er så meget fokus på, hvem det er, der har tabt, og hvem det er, der har vundet. Ja, øh, det skal man gerne sige, at vi forsøgte faktisk at få ind i studiet i dag, men øh, det lykkedes desværre det ikke. Hun ikke. var lidt for travl. Og så har vi jo en, en anden lille ting her. Vi har uh, TV2's Rasmus Tantholdt. Han, han har rejst rundt i uh, Nordkorea under store uh, restriktioner. Og det fortalte han faktisk om i uh, Godmorgen Danmark, hvor han redegjorde for en meget åbenhjertig samtale. Han havde haft med en af de guides, som det nordkoreanske regime udstyrede ham og alle andre journalister med. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra Godmorgen Danmark. Jeg husker den sidste aften, siger guiden til mig, jeg håber en dag, Rasmus at I kan bevæge jer frit i mit land og filme alle dem, jeg har lyst til, men det her det er et land fuld af skøre mennesker, og de har våben. Det er der ingen, der har sagt til mig før på den her tur. Vi er på vej hjem, han åbner op og fortæller mig, jeg ved godt, at I synes, det her er lidt skørt, og det er det faktisk også. Ja Mikkel, altså en ting er jo, hvis en guide et hvert andet sted end i Nordkorea havde sagt, at øh, det er skøre folk, der bor i det her land, men, men altså, det kan ikke være karrierefremmende for en Nordkoreansk guide at sige den slags ting. Altså, jeg, jeg tænkte, underskrev øh, Rasmus Tandold her, den starkes guides øh, dødstommer eller hvad, hvad tænker du? Jamen altså, man kan jo sige, Nordkorea er berømt for at være et regime, hvor man st straffer folk i øh, tre generationer for en øh, for persons øh, eventuelle krænkelser eller transgressioner mod regimet. Så jeg tænkte at det, lød jo lidt, øh, det var jo lidt påfaldende. Men hvad, hvad vi kunne måske spørge øh, manden selv, altså ikke guiden, men TV2's øh, glimrende udlandskorrespondent øh, Rasmus Tandholt. Hvad, hvad gjorde du der af tanker, da du på Dansk Fjernsyn outede denne her øh, guide, hvis det var det, du gjorde? Jeg gjorde mig selvfølgelig nogle tanker, inden at jeg overhovedet deltog og sagde det her. Jeg synes, det fortæller utrolig meget om situationen i Nordkorea. Lige præcis det her citat fra den her guide. Og det, der er det heldige, det er jo, at der var mange forskellige guider med på den her tur. Punkt 1. Punkt 2. Tror mig, der skal langt mere til, før man underskriver nogens dødstom ved at sige, at det er et land med skøre folk, han kritiserede ikke ledelsen. Nogle tre internetforholdene er, lad os bare sige, fuldstændig elendig i Nordkorea. Og derudover tror jeg heller ikke, at det adgang til TV2 Play. Så alt i alt, så øh, tror jeg måske nok, at øh, det bliver gjort til et lidt større problem, øh, end det er Hypotetisk set. Er det er selvfølgelig spændende øh, at tale om det her, og hvad der ville kunne ske. Men øh, nu siger jeg flere, tro mig, der sker ikke noget med den mand. Det er vi da på mange måder betrygget over at høre, Rasmus. Men du, du tror ikke, at for eksempel den, den nordkoreanske ambassade i Stockholm kunne have adgang til, øh, hvad, hvad der bliver vist på dansk fjernsyn? det kan sagtens være, at de kan det, så skal de selvfølgelig have det oversat, og hvis de får det oversat, skal de identificere den her person. Og derudover, som jeg også sagde til dig før, Danmark, så skal der simpelthen mere til, end at sige, at det er et land med skøre folk. Det var der folk, der sagde direkte, øh, med, øh, for åbent mikrofon, lægge meget til til os øh, i øh, flere situationer, hvor folk faktisk er mere åbne, end de forventer. Alt det her, det er jo baseret på fordomme, som I to i studiet, og mig selv, og mange danskere har om Nordkorea, og nogle af de fordomme er bestemt rigtige. Men når man så kommer derover og besøger det land, så kan der så godt trække 30% fra, vi er i konflikt med Nordkorea. Det vil sige, når du spørger en part i en konflikt, hvad vedkommende mener om den anden part, så vil det altid være farvet. Også når du spørger Nordkoreanerne om os. Og på den måde, så vil jeg bare sige, at det er slet ikke mit indtryk, at den her udtalelse på nogen måde vil øh, komme til at skade den her person, medmindre han har sagt, at Kim Jong-un, den nuværende leder, eller nogle af de andre, var nogle forfærdelige, men så havde det haft konsekvenser for mig. Det var slet ikke det, han sagde. Men altså, nu, nu vil mig og Henrik, vi jo naturligvis bare nysgerrige indspørgende journalister, der, der mm. godt kunne tænke dig at høre din udlægning af det, men hvis vi skulle, skulle spørge sådan lidt mere åbent, ja, så kan man sige, at det virker lidt som om, at, at ifølge din udlægning, så er, der, så er der måske sket en eller anden udvikling i Nordkorea, hvor det ikke er helt så slemt, som det har været tidligere, fordi vi vi talte også kort med den gode øh, Mas Brygger, der jo også har lavet lidt, lidt nordkorea-ting. Og han var sådan i hvert fald på det tidspunkt, han rejste rundt. Jamen der der mente han, at der kunne da godt have været repressalier for den her slags ting. Og det der har du altså en anden oplevelse. Æh, ja, det har jeg. Der er ingen tvivl om, at der er sket en udvikling i Nordkorea. Jeg tror, det fleste, ville ønske, at den havde været noget større. Men det vi fik lov til at filme på den tur, som vi lige har været på, det kunne slet ikke lade sig gøre, da vores egen knalddygtige tidligere korrespondent for Næst fra TV2, han besøgte landet i 2005, han var målløs over alt det, vi kunne få lov til. Og den åbenhed var ikke set i forhold til Danmark, men i forhold til dengang, han selv var der, hvor han blev kørt rundt, som han sagde, i et bur, en bus og må ud af vinduerne og stort set ikke andet. Så på den måde er der helt klart sket noget. Og så er det jo altså også det faktum, at folk i den her position, som den her guide, for eksempel, vi talte med her, han har, de har også adgang til internet ind imellem og kan se, hvad der sker rundt omkring i verden. Og derfor har man fra styres side at tvunget til eller andet sted og åbne bare en lille vild til Og, det, her, og, det, her, og det, her, det er det helt sikkert. Og kan. Rasmus, du er, du er sikker på, at den der lidt, lidt nærmest henførte beretning fra, fra Nordkorea, der kommer med her, den ikke er konsekvensen af, at de faktisk er rigtig dygtige til det der med at, at forføre folk og spændende der nede i Nordkorea? Ja, det er jeg fuldstændig sikker på, fordi nu har jeg jo så 17 års erfaring i at rejse rundt i diktaturer, Og der må jeg sige, at der er simpelthen været udsat for lidt af, hvert, og jeg kan godt se ind. Brækkerne. Jeg kan godt se om bag fasaden, og jeg kan godt se, når noget er opstillet, som vi bestemt oplevede. Men jeg kan også godt se, når det ikke er. Så på den måde, som jeg sige, at så tænker jeg, at I to skal øh, lytte på mig, som har rejst så mange gange i de lande her øh, og har så meget erfaring i at rejse i diktaturer, og så høre på når jeg siger til jer, tro mig, det er ikke noget problem. Det er hyggeligt at tale om, men det er ikke noget problem. Det lader vi så blive det sidste ord. Rasmus Tantold, tak for din frontberetning for det nordkoreanske og også tak fordi du vil være med her i dag. Tak skal du have. Til Radio ja, nu skal vi uh, se på mediernes håndtering af en af de seneste års allermest omtalte politiske skandalesager. Eller sådan blev det i hvert fald lagt op af journalisterne. Karl Holst af som regionsrådsformand i Region Syddanmark, var en skandale. For det sagde de politiske modstandere jo, og dermed til syneladende også medierne. Men hvor var kildekritikken? Hvor var medierne, da beskyldningerne ved fintællingen viste sig ikke at holde helt stik? Til at diskutere det har vi fået besøg her i studiet, dels af Karl Holts advokat, Caroline Nemeth. Velkommen til dig, Nemeth. Tak. Og dels også af Jacob Herskind, der er gravechef på et af de medier, der virkelig førte an i dækningen af sagen, nemlig Jysk-Fynske Medier. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Men lad os lige først høre, hvordan hovedpersonen selv, altså Karl Holst, har oplevet pressens agerende i den her sag. Vi ringede Karl Holst op her tidligere på dagen. Det var jo sådan, at... Jeg havde en følelse af, at jeg røg i mediemøllen, men på vej ned imellem valserne, så følte jeg mig hele tiden bagefter, fordi den ene beskyldning efter den anden fik adgang til medierne. Jeg var ikke i stand til at kunne forsvare mig, fordi vi kæmpede for at finde ud af, hvad var op og ned i beskyldningerne, og da vi endelig var klar til at kunne fortælle, hvad der var op og ned, og at Myndigheden måtte erkende, at det var ikke rigtigt, det de havde sagt. Så var der ikke den samme medieplads til at gøre opmærksom på. Hov, det vi de skrev var forkert. Det var helt tydeligt, at der var folk i Region Syddanmark, der gjorde det muligt at køre på mig. Og det var helt tydeligt, at der var nogen, der benyttede sig af det. Jeg havde ikke kendskab til bilagene til en række beskyldninger i en Kroman Rømer rapport før den blev lægget. Og den blev lægget, fordi man behandlede en forløbig rapport i øh, regions forretningsudvalg. Og på den måde, så skabte man jo banen til at lægge den til pressen. Men jeg skal pressen... bare... Undskyld, Carl Holt, så jeg skal bare forstå, hvad er problemet i, at, at pressen omtaler i, i, en rapport fra et anerkendt advokatfirma som kroman Rømer? Det er der ikke noget problem i. Man kan sige... At man som presse måske også, også har en forpligtelse til at være lidt kritisk i forhold til det, man bliver mødt med af beskyldninger. Hvem er det, der har en interesse i at lægge den? Var man kritisk over for de personer? Plus kunne man måske have forholdt sig lidt kritisk til de beskyldninger? Når man for eksempel skriver i alle landets medier, at jeg har holdt 47 forskellige aviser, så kan det undre mig, at der var ikke en eneste journalist, der sagde, kære venner, Findes det så mange aviser? Hvor mange aviser er det, der drejer sig om? Hvor kommer det tal fra? For så havde de jo fundet ud af, at det var ikke hold i den påstand. Men så er der måske dem, der sidder tilbage og tænker, ja ja, den er god med ham, Carl Holt. Det, det er en klassiker. Når man på en eller anden måde får ørene i maskinen, når man har dummet sig, så er der altid mediernes skyld. Jeg synes bestemt ikke, det er mediernes skyld. Først og fremmest, så synes jeg, at hovedangten er, at der var politiske modstandere, der kunne bruge medierne, men måske kunne medierne lære den her sag i forhold til at sige til sig selv. Men anden gang skal vi da være lidt mere kritiske og for dem, der giver os den gode historie. At det kunne jo være, at den gode historie ikke er så god. Det får vi afdækket ved at gå i dybden med beskyldningerne. Og få afdækket den problematik. Ja, Jacob Herskin. Ukritiske og øh, ikke ude ud af stand til at grave i det, der er vigtigt, altså for at opsummere, agerede I øh, nyttige idioter og butalere for Karl Holts politiske modstandere i jeres dækning af den her sag? Øh, nej, sådan helt overordnet betragtet, det synes jeg ikke, vi gjorde. Øh, for lige at få historikken på plads omkring den centrale lekkage, som også blev omtalt her, for at bare få for, for, for den på plads, den her omtalte krumman rapport Der var ikke nogen, der lækkede den til os, eller jo, det var der, men det var ikke nogen, der egen drift sagde, hey, har I ikke lyst til at skrive om denne her? Det her, det er... Det er en rapport, der, der, der problematiserer forholdene under Karl Holst. Altså, vi, vi vidste, at rapporten var i omløb. Vi vidste, at, øh, at der var en, en, en bred skare af politikere i Region Syddanmark, der havde den her, eller i hvert fald havde adgang til rapporten. Og fra det øjeblik, vi vidste det, så vi, brugte vi et døgn intensivt øh, arbejde på at få fat i den rapport. Så det var, at, altså, det var af egen medie- og journalistisk drift, der gjorde, men, at men vi... Men problemet var vel lidt, at, den, at bliver medierne ophøjet som værende en, en facitliste, og det var vel bare et partsindlæg? Det kan du sige. Altså i hvert fald, så, så er der jo i hvert fald den klare problematik med den dækning, som jeg selv var med til at lave, at, at der var en række fejl i, i, i denne her rapport. Og det, og det må jeg indrømme, at det havde jeg faktisk ikke forestillet mig. Øh, Kromann Røgmert er, er et anerkendt advokatfirma. Øh, regionen har brugt rigtig, rigtig mange penge på at entrere med det her advokatfirma. De har, de har erfaring med at arbejde med det her. De har fuld, fuldstændig tilgang til, eller adgang til, øh, til, til de bilag, som ligger til baggrund for rapporten. Så jeg, så jeg forventede ikke, at der ville være det fejlniveau, som så øh, siden han sig at være. Men manden, der kom til at betale for, at der var fejlt en rapport, men at den ikke desto mindre blev lanceret som værende, her er facit, det var jo Karl Holst. Det kan du sige. Øh, men, men, men, men, men, altså, jeg, jeg bliver også nødt til at sige, at trods alt, at, øh, at øh, der er en myndighed, som øh, bestiller en rapport fra et advokatfirma, som efter en rum tid afleverer den her rapport den øh, ved vi eksisterer, den får vi adgang til, og den, øh, den, den, øh, den skralder vi, hvis man kan sige det sådan, øh, øh, hvad hedder det, på det tidspunkt. Og det synes jeg, altså, det har jeg svært ved sådan at være for alvor øh, selvkritisk omkring. Altså, det er sådan en helt normal journalistisk metode. Altså, det er trods alt en rapport, der er, blevet, der er blevet bestilt fra en autoritativ kilde, og som er på vej ind i det politiske system. Karole Nemeth, øh, Jacob Herskind fra Justyndske Medier, som har været en af de toneangivende journalister i den her sag, har, siger han vanskeligt ved at være selvkritisk, når det handler om... Behandlingen for eksempel den her Krumman rapport Forstår du, at det, det er vanskeligt at finde selvkritikken frem? Nej, øh, det forstår jeg ikke. Slet ikke, når du <coughs> er bekendt med, og det var Herskin Company også, at på det tidspunkt, rapporten bliver lækket, og det kommer frem. Der er der kom indsigelser fra Karl Holst fra min tid. Det bliver første gang, og det gør Karl også, gjort bekendt med rapporten den 5. november, når jeg er for to år siden jeg sad i øvrigt over og nød solen i Florida, øh, og sagde, det der, det er noget svineri. Det er det ringeste juridiske arbejde for de fleste kroner, øh, jeg har været udsat for. Vi bebudder, der kommer noget. Det vidste pressen godt. Øh, men det er jo ikke interessant, at for pressen at komme kommet øh, noget om Karl Holst, hvor der står kritik, kritik, kritik, tilbagevist, tilbagevist, tilbagevist. Det, der var det interessante, det er, kom med det hurtigst muligt, inden de når at være rigtige forhold. Det er det, der er problemet. Jeg kritiserer ikke pressen, at de er dygtige og snedige nok til at bestikke i situationssejen politikerne til at udlevere de hemmelige rapporter og bruge dem. Men der er også et offer. Men, men, men Carole, altså det er jo en spektakulær sag, og som jeg også sagde for lidt siden, det er jo, det er jo et anerkendt hvad det hedder, firma, som leverer de, den her rapport. Ikke? Altså er det ikke legitimt nok, at pressen så tager afsæt i noget, som egentlig ser ganske guldrendet og seriøst ud? Uh, jo, jeg må da sige, at jeg kritiserer ikke så meget pressen, uh, som jeg kritiserer uh, mine kolleger. Det skal jeg sige med det samme. Det, jeg kritiserer pressen for, det er, at pressen var på det tidspunkt klar over, at der ikke har været kontradiktion, altså, Karl har ikke haft lejlighed til at udtale sig, og jeg har ikke haft lejlighed til at udtale mig, at vi allerede på det grundlag, vi havde, var øh, kritiske over for det, og vi var på vej med indsigelserne, Så kunne man måske, så kunne man måske vente og så vil jeg så sige, så blev det lækket, og sensation var stor. Ikke alene med antal der viser den ser for den største plads Det er alt andet beskyldning. Øh, men da vores rapport så kom, og vores indseelser kom. Ja, det blev ikke bragt med lige så stor entusiasme. Men hvorfor, ja, hvorfor ja, gjorde det ikke det her, Skind? Det, det, det er heller ikke helt korrekt, øh, Karoli, fordi øh, jeg kan huske, at jeg var på dit advokatkontor. Altså, vi forsøgte faktisk med det samme i det øjeblik, vi sad med rapporten. Der var vi faktisk i kontinuerlig korrespondance med Carl Holst. Fordi vi ville netop rigtig, rigtig, rigtig gerne høre, øh, hvordan han så på, på, på den her præsenterede virkelighed. Og, øh, og vi var faktisk øh, det første medie, som lykkedes at få etableret en, et møde, hvor du var til stede på dit eget kontor. Karl var der, Karl Holst var der, og vi bragte en, en stor omfattende omtale af, hvad skal vi sige, Karl Holsts version af virkeligheden. Så, så, så, så jeg, synes ikke, det, jeg synes ikke, det er helt rimeligt. Og så er der også en anden ting, altså vi har ikke bestukket nogen politikere overhovedet i den her sag. Det var bare lige en bemærkning. Men, men, men på, har I på noget tidspunkt, ja for det er også det, det, noget af kritikken her går på, altså har I no, på noget som helst tidspunkt videreformidlet noget fra Carl Holms øh, hvad det hedder, politiske modstandere i den her sag? Det har vi øh, givetvis, øh, og jeg vil også godt sådan helt igen overordnet helt op i helikopteren, vil jeg også godt slå fast, at øh, set i bagklogskabens udydeligt klare lys, så kom vi for sent i gang med sådan for alvor at dybde reflektere over, øh, hvordan vi eventuelt kunne bruges. Det er ikke det samme som at vi blev brugt, Øh, altså som nyttige idioter. Men, men, men, men, men, men i, det havde klædt vores samlede dækning i dag, kan jeg godt se. Hvis vi noget før, vi kommer, altså vi, vi kommer faktisk fint i gang, synes jeg. Men hvis vi noget før havde, havde, havde, havde gået tilsvarende kritisk til øh, Karl Holsts politiske øh, modstandere i regionen, øh, som vi gik til øh, Karl Holst. Hvorfor gjorde I ikke det? Øh... Jamen, det gjorde vi. Altså, der går. Altså, og det vil jeg også godt medgive, der går jo en vis grad af, hvad skal vi sige, ensidig øh, skyklap, øh, blodrus øh, i tingene, og blodrus er ikke forstået som, at nu vil vi bare have Karls Holst ned med nakken, men der går sådan et tundensyn i alle, alle journalister, der arbejder lang, det lang tid med sager, kender til det her tundensyn, øh, hvor man, hvor man, hvor man øh, i for lang tid, øh, nogle gange for lang tid, øh, har, hvad skal vi sige, nedlægger den samme optik øh, over sagen. Øh, uden at... Uden at, uden at øh, altså, der sker noget med ens nysgerrighed. Og, og, og det er vel så det, Karl Holts politiske modstandere udnytter meget dygtigt, fordi under dække af, at de fremfører øh, uhildet juridisk argumentation, så fører de i virkeligheden en politisk kamp, ikke sandt? Mm, jamen, jeg, jeg, ja, det kan du... Altså, det, det er lidt sådan en skrivebordskonklusion, synes jeg, fordi jeg kan faktisk ikke genkende, altså... Når jeg skal, skal prøve at, at, at tænke tilbage på, hvordan vi arbejdede med sagen dengang, der var det faktisk også der var den initierende part. Altså, jeg har ikke oplevet, og det gjorde mine kollega heller ikke, i hvert fald ikke på det medie, jeg var på på det andet tidspunkt, oplevet sådan et bombardement af sådan et spindforsøg fra Karl Hols øh, politiske modstanders side. Det var meget også der var den initierende part, Karole, jeg, jeg tænker lidt på, altså nu, nu siger øh, hersken jo også her, at jamen, de har faktisk interviewet Karl øh, Holst og dig. Altså er der den her, sidder du også tilbage med den oplevelse af, at, at det måske mere var et spørgsmål om, at der var et amokløb i den offentlige mening, hvor I bare ikke havde mulighed for at, at, at, ligesom at komme igennem med jeres perspektiver? Jo, øh, jeg skal sige, øh, jeg er helt enig med hersken i, at, at de interviewede os og optørte efter på, på det tidspunkt på en ordentlig og lojal måde, der var bare gået et dag, hvor overskrifterne har været, "Karl Holst er skurk, sådan og sådan og sådan, hvilket viste sig senere ikke at hver tilfælde. Øh, og det blev ikke bragt med samme overskrift, det blev ikke bragt med samme styrke. Øh, og min oplevelse er, dels at de politiske modstandere har benyttet den svaghed hos pressen, men også os, og det har jeg oplevet mange andre gange også, pressen er ikke interesseret i at sige, nu er der fortsat en undersøgelse af det meget, meget, meget guldrendede advokatfirma. Jeg nævner ingen navne, der må ikke reklameres her. Jo, øh, for 1,3 millioner kroner. Øh, det viser sig at være sprøjte galt. Der er ikke noget at kritisere Carl for. for. de vær opmærksom på en ting. Man har startet den her kampagne, man har udarbejdet rapporten, som vi kritisk har tilbagevist. Derefter har regionen indgivet politianmeldelse. Det er kritisk tilbagevist og så fortsætter man med en ny advokatundersøgelse. De konkluderer også, at der er ikke noget at komme efter. Så nu har Karl haft mulighed for i to år at forsvare sig selv. Men hvad bliver der hængende i luften? Det er det første, det, er det første indtryk, man får. Det er det, jeg har imod. Ja, nu, du nævnte før, og du kommer til nu, Herskin, ja, men, nej, men du, du nævnte før det her med de 47 aviser, tror jeg det var. Eller var det 44? Det kan jeg ikke ja. huske. Men, men vi op i 40'erne mm -hmm. antal aviser, som noget de fleste mennesker kan huske. Der var sindssygt mange aviser, som Carl Holst læste. Det viste sig vel også ved fintællingen, Jacob Herskin, at det holdt heller ikke en meter. Altså, hvor, kan du ikke prøve at bringe os med ind i maskinrummet? Hvordan bliver det ligesom en etableret kendskærning, at Karl Holtz fik leveret 44 aviser eller 47 aviser derhjemme til uh, almindelige afspredelser, når han havde fri? Altså, øh, det begynder sådan set med et, øh, et, et dellæg, sådan som jeg forstår det, øh, til JP, altså Posten, som, som som laver en, altså, som får den oplysning fra rapporten. Den laver de en på. Øh, vi får så selv fat i rapporten og gør det til et element. Altså, vi bringer en række påstande frem fra, fra, fra, fra rapporten, hvor det her sådan set bare er et delelement. Men Carl Holtz siger jo selv, at det hun var tre aviser. Ja, altså, øh, jeg, jeg er ikke så langt ned i detaljen øh, i dag, så jeg sådan for alvor kan redegøre for det, men sådan som jeg har forstået det, så handler det jo dybest set om, at han har fået nogle forskellige udgaver, eksempelvis yeah. i Lyske Vestkysten. Sådan så, altså, det er svært at snakke om 47 eller 45 forskellige aviser, for det er sådan set bare nogle udgaver, sådan så han kan orientere sig bredt om, hvad der foregår i Region Syddanmarks område. Men det kunne man ikke læse så meget om i, i hverken din eller i andre aviser dengang, vel? Og det, jeg kan ikke huske lige præcis den præcise omtale af, af, af, af den del af rapporten. Øh, øh, så det må jeg simpelthen altså, være, være, hvad hedder det, svar øh, skyldig. Men jeg bliver, nødt til, jeg bliver nødt til lige at sige omkring det der med, at det er flere dage efter, hvor Karl Holst kommer til ord. Altså øh, uden, uden sådan at kompromittere øh, øh, maskinrummet for meget. Men jeg er jo i kontakt med Karl Holst hele tiden i den periode øh, for og få ham til at stille frem, øh, stille op til interview, gå til citat. Og på det en tidspunkt er strategien, sådan som han fremlægger det, at det vil han godt lige vente med, øh, og det ender så med det her fine møde i København. Så, så, så det er sådan set ikke øh, mit medies skyld, at Karl Holst, at der går nogle dage, før han ligesom kommer til ordet. Det er sådan set en strategi, I selv vælger. Var det er den lurer for siden, Nej, det gør vi jo ikke. Uh, men uh, uh, men, men, men vi, skulle ligesom, vi skulle ligesom forholde os til rapporten, som vi ikke kendte i forvejen. Det havde ikke været forelagt, af nogen. Uh, derefter skulle vi uh, forholde os til de bilag og ikke eksisterende bilag, som de påstod, de havde. Og da vi så havde det, så havde vi et fint møde med Jakob, øh, Asken, øh, og det synes jeg var fuldstændig rimeligt. Men der går altså bare fem eller 10 dage, hvor Karle hængt til tør øh, med øh, 47 og 37 aviser. Det var fuldstændig latterligt. Jeg kan bekræfte det, fordi øh, der er så mange flækker i Jylland, og Jyske Vestkysten kommer i hver flække, øh, øh, og, og, og, og, og det er muligt, at Jyske Vestkysten kommer i 30 forskellige udgaver. Øh, og, øh, og så løber det op ad så løber de det. Men det, det, det, det beskidte ved, de var, det var, at man bringer tallet om det 37-47, det er i princippet ligegyldigt. Her Pedersen og Hansen og så videre rundt i flækkerne, de er fuldstændig ligeglade med det politiske spænd, og hvad Karl har gjort her, og hvad han ikke. Men en ting kan de huske, 47 aviser, ja, dem har vi aldrig set hele vores liv, øh, og så bliver han... Ja. Jeg tænker her afslutningsvis, det, man kan sige, der måske, og det som den oplevelse Karl Holst i hvert fald sidder tilbage med, det er, at der er meget effent, og det kan være berettiget eller men at der er meget effent er nogle politiske modstandere, som ved hjælp af at agere som anonyme kilder, har fået pressen til i det her tilfælde jysk-fynske medier at gå deres ærne. Og man kan jo sige, at du sidder selv og siger, at se de bagspejlet, så vi måske har gjort det lidt anderledes, men, men kan man sige, at der ligger et... Et strukturelt problem næsten i forhold til at bruge de her anonyme kilder, når man så let kan ende med måske at gå et politisk gerne. Altså, det vi kunne have gjort anderledes, det var at være kildekritisk på begge sider af hegnet noget før. Æ, ikke nødvendigvis have gjort noget anderledes som sådan, men det, det, det burde vi måske øh, have været. Æ, nej, jeg synes ikke, der er noget strukturelt problem i at bruge anonyme kilder. Jeg tror, altså, der er... Der er øh, øh, det kræver... Øh, det kræver ekstremt øh, højt reflektionsniveau og, og, hvad skal vi sige, kildekritisk tilgang, og det kræver, det kræver, øh, øh, det kræver at man, øh, at man øh, øh, har nogle gode redaktører, som er i stand til at hele tiden korrigere for det her tåndensyn. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er sådan en, en, en branche, øh, øh, øh, hvad hedder det, strukturelt problem, men Karl men, men, men, men, men Holst har ret forstået på den måde, altså det, han sagde i det her interview, i afspillet før, at, at, at det, man kan lære, og det, jeg kan lære, og det, som mine kolleger kan lære, det er da fuldstændig rigtigt, at man altid skal huske at være kildkritisk over for begge sider af sag. Og der var tunnelsyn i den her sag? Der var tenderende til tunnelsyn, ja, det vil jeg godt medgive. Det blev den sidste bemærkning. Jakob Herskin, gravchef på Jysk Fynske Medier, og... Tak til dig og også tak til Karl Holts advokat Karol Nemeth. tak fordi I kom fra. Velbekomme. Du lytter til Radio 24 /7. I journalistsprog, der er der en helt speciel type rejser, som man med et internt fagudtryk kalder for luderture. Og det er ikke det i disse MeToo tider noget, der involverer seks Det er derimod artikler som er skrevet på baggrund af rejser som mediet får foræret af enten en rejseudbyder, et turistbyrå eller noget andet. Hidtil har det i de fleste tilfælde øh, har det i de fleste medier været praksis at man i bunden af artiklen skrev at turen var betalt af en tredjepart. Men nu har forbrugerombudsmanden, der faktisk er en kvinde ved navn Christina Tofgård, erklæret af, at medier fremover bør skrive det først i artiklen. Vi spurgte hende tidligere i dag om, hvorfor det nu var nødvendigt. Det er ikke sikkert, at journalisten har nogen kommersielle hensigter. Det har journalisten da sikkert ikke. Men det rejsebrug, som har betalt rejsen, har jo en kommerciel interesse i at få rejsen omtalt. Ellers ville de naturligvis ikke få rejsen. Og at de har den kommercielle interesse, det er der jo ikke noget galt i. Men øh, når journalisten taget skriver om rejsen så varetager journalisten virksomhedens kommersielle interesse. Og derfor skal det oplyses, at rejsen er blevet betalt. Vi siger jo ikke, at journalisten har lavet sig påvirket. Det kan vi ikke vurdere, og det skal vi heldigvis heller ikke vurdere. Generelt er der bare en formodning for, at den, der skriver en tekst efter at have fået øh, noget betalt, Ja, så er man måske ikke uforvirket af det. Og det er grunden til, at øh, markedsføringsloven altså siger, at der skal man oplyse, om man, at man har fået øh, det, man nu engang har modtaget. Og derfor skal det altså op i toppen, så læseren har mulighed for at tage stilling til det, allerede inden man går i gang med en artikel? Ja, øh, og kan læse artiklen ideelløst, og tillægge den værdi, man nu synes, eller den betydning, man nu synes, det kan have. Ja, nu skulle vi have forbindelse til, til dig, Tanja Parker, Astrup, for forbrug og Liv, som det hedder på politikken. Er det rigtigt? Ja, det er det. Tak fordi du vil være med. Ret skal jo være ret. Politikken har faktisk i et par tilfælde været ganske kritisk over for dem, der har betalt jeres ture. Det er vi opmærksom på. Men Tanja Parker, hvorfor er I så ikke parat til at skrive det, så ingen kan være i tvivl helt op i toppen af artiklen, at det her er noget, I får betalt. Jamen, øh, lad mig anledningsvis sige, at det kan også godt være, at vi er parat til det. Det er øh, nogle diskussioner, vi har med hinanden, foranledigt af, øh, af forbrugerombudsmandens øh, præsenteringer. Men når vi ikke har gjort det hødt til, øh, så kan jeg i hvert fald forklare, hvorfor det er. Og øh, det er, øh, vi oplyser det øh, i bunden af artiklen, fordi at vi øh, synes på linje med forbrugerembudsmanden, at det er en relevant oplysning. Men når det ikke står øverst, men nederst, så er det udtryk for, at det ikke er, er styrende for vores journalistik. Og, øh, og min bekymring ville være, at balancen øh, kunne tippe, øh, sådan at man troede, at fordi der for eksempel stod, øh, flyturen er sponsoreret af Emirates, øh, at det så også var Emirates, der havde øh, leveret indholdet, altså tekstindholdet. Øh, og det er faktisk sådan, vi deklarerer vores øh, forskellige former for betalt indhold, altså når det reelt er øh, en virksomhed, en reklame, et pr bureau som har leveret teksten. Øh, Men, så skriver vi det op i toppen, og, og, og, og det øh, altså er væsentligt forskelligt hvad der kommer fra en uh, PR-medarbejders hånd, og hvad der kommer fra vores uh, uafhængige journalisters hænder, uanset om de har fået uh, flybilletten eller hotelopholdet, eller hvad det nu er, men, uh, med, betalt. Men Tanja Parker, du siger som, som om, det bare er bare en, en, en mur- fast nalfast at selvfølgelig får det ikke indflydelse på den traditionelle dækning, at I får turene betalt. jeg sagt, hvordan vil du have os at tro på det? Jamen nu kan jeg jo kun tale for, øh, for politikens øh, vedkommende, øh, men... Øh, det vil jeg have jer til at tro, øh, ud fra den, øh, almindelige, øh, de almindelige kriterier, som øh, journalister arbejder ud fra, uanset om de sidder på en øh, rejseredaktion, eller de sidder på en indlandsredaktion, eller en udlandstredaktion. Det, det, det er jo ikke nødvendigvis øh, noget, der overbeviser øh, Gud at være mand. Vi, vi lægger jo ikke øh, imponerende højt på alle mulige troværdighedsmålinger af journalisterne som helhed. Øh, ja, vi har vis overhalet men, både brugvognsforhandlere og politikere, så lidt, <lødighedsmål> lidt af et fremad går det, det der. Ja, det er omkring. Men det er jo hele vores øh, faglighed, vores uddannelse, vores fag, øh, vores hjerteblod, at vi øh, min, min, min. arbejder ud fra, hvad der er øh, interessant og relevant, øh, ud fra nogle fagligt definerede kriterier, og ikke ud fra øh, det eller hendes kommersielle interesse, som, som jeg anerkender, at et rejsebyrå, eller et flyselskab, eller en hotelkæde, eller hvad det nu var. De har naturligvis en kommersiel hensigt med at tilbyde også en rejse. Men det er ikke det samme som, at politikken har en kommersiel hensigt med den redaktionelle tekst, vi skriver. Nej, men, men altså, for, for, for måske at blive sådan lidt mere konkret og lavpraktisk. I altså et interview med Fagbladet Journalisten, der siger du, at, at på politikken der har i nogle procedurer, der sikrer redaktionel uafhængighed. Altså, hvordan er det egentlig, man gør? Fordi jeg tænker, man står jo, uanset hvordan man vender og drejer det, du har fået en betalt rejse, du har været på dem sammen med nogle folk, som sikkert har været ganske flink. Det er de fleste mennesker, når man, når, man, når man er i situationen. Altså, hvordan er det, man sikrer den redaktionelle uafhængighed i praksis? Jamen, dels har vi, vi jo nogle etiske retningslinjer på politikken her, også et afsnit om, om sådan noget med sponsorater og invitationsrejser og... Andre former for gratis ydelser. Øh, og det, det er sådan en trillet størrelse, hvor øh, for det første så accepterer vi ikke sådan nogen uden godkendelse fra redaktionsledelsen. Øh, så indgår vi heller ingen former for forhandsaftaler med nogen som helst øh, parter, altså omkring at omtale noget bestemt, eller lade være med at omtale noget bestemt, eller hvad det nu kan være. Øh, den slags krav bliver vi indimellem stillet over for. Det afviser vi selvfølgelig, så siger vi nej til rejsen. Og så har vi så den her, det her tredje lød, som er, at det skal fremgå, Øh, et sted af artiklen, øh, hvis hele eller dele af en eller anden rejse er betalt. Men, men Tanja pakker ville det ikke være meget nemmere, hvis man bare skar igennem alt den her øh, mistro? Altså, den kan være berettig eller uberettiget, men hvis man bare skar igennem den fra politikens side og sagde, okay, vi gider ikke den her diskussion, nu betaler vi vores ture selv. Jo, det ville da være nemmere. Hvorfor gør, det I, ikke er, det? Hvorfor gør I ikke det? Fordi vi også gerne vil servicere vores læser med... Øh, med information om destinationer, der kan være dyre at rejse til. Og desværre jeg siger, er det ikke sådan, at, øh, at vi bare selv øh, kan finansiere øh, alle steder i verden. Og øh, det har det ikke været i mange år. Og jeg tror egentlig, at, øh, at vi øh, står bedre ved at dække øh, verden, end at indskrænke det til, hvad vi så synes, øh, vi kunne have råd til. Øh, og man skal huske, at rejsereportager er jo en relativt, øh, hos os er det i hvert fald kun en begrænset del af rejsejournalistikken. Altså vi laver jo masser af øh, historier på historier, som har et andet udgangspunkt, som øh, kan være kritisk eller bare mere neutralt beskrivende øh, end det oplevelsesbaserede. Øh, hvis man tager vores rejsesektion bare fra i går for at tage et eksempel, så, så er der to øh, artikler ud af omkring 20, som har det hele eller en anden del af det betalt. Og rejsereportagen har jo måske nogle lidt andre øh, kriterier øh, for sig end den kritiske forbrugerhistorie om øh, biludlejningsfirmaer, der fusker, eller alt for lange kører i lufthavnen, eller hvad det nu kan være. Øh, det er jo typisk ikke den, den sidstnævnte type artikel, vi bliver inviteret til at skrive. Og når vi bliver inviteret ud, øh, som ja. jeg siger, så ligger. Øh, når vi vægter, øh, når vi beslutter på redaktionen, om vi skal rejse afsted eller ej, og det siger vi tit nej til. Jeg tror, vi siger nej til omkring 50 procent af de invitationer, vi får, så der ligger altså en forhåndsscreening der, men når vi så siger ja, så er det jo typisk, fordi vi synes, at det er en, en, en interessant destination, som kunne være relevant for vores læser. Så vil vi gerne inspirere dem til det, og fortælle dem, hvad kan vi så lave der med deres børn, og øh, hvad kan man se der, og sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig lidt, øh, altså det er en anderledes vægtning af nyhedskriterier og... og, og øh, og sige, at øh, den fascinerende, inspirerende del, øh, øh vejer så tomt, når vi beslutter, om vi vil lave en historie eller ej. Det er jo ikke de samme kriterier, man vil lægge ned over en historie fra Christiansborg, for Kristens Bog. Nej, men, men det er vel også sådan med rejsejournalistik, at, at det har man også i medierne, fordi det bærer nogle annoncer. Øh, med andre ord, I er nødt til at have de her artikler for, at I kan sælge jeres annoncer, og for at I har råd til at have de her artikler, så er I nødt til at rejse øh, langt ud i verden, og det skal rejsebrugerne helst betale for jer. Ja. Altså kan du ikke godt se, at der er en eller anden årsagssammenhæng der, der gør, at hvis I i længden bliver ved med at skrive kritisk om dem, der giver jer rejserne, jamen, så bliver hvem være de, der rejser, så har I ikke nogen tillæg, hvor, I, hvor man kan indrykke de der annoncer? Øh, jo, jeg kan sagtens se problematikken. Øh, bestemt. Øh, det er også derfor, at vi har nogle etiske retningslinjer, som adresserer dem. Øh, men jeg vil sige, det er ikke noget, der altså, på nogen måde fylder noget i vores redaktionelle overvejelser om øh, en eller anden dag ude i en, en framtid, øh, der så kunne løbe en, en giver tør, fordi vi var kommet til at skrive noget, der ikke var så pænt. Tanja parker Astrup, redaktionschef for Forbrug af Liv på Politikken. Tusind tak, fordi du var med. Det var så net. Du lytter til Radio 24 /7. Det går godt for Radio 24 /7. For kort tid siden så signalerede flertal, at radioen kommer til at fortsætte, når stationens oprindelige 8-årige kontrakt udløber i 2019. Kort efter meldte radioens øverste chef, Jørgen Ramskov, i en kronik ud, at han sagtens kunne forestille sig, at Radio 24 både overtog DR's P3, blev brugerbetalt, og måske endda gik over til kun at udkomme på podcast, i stedet for både på podcast og FM-båndet. Og øh, velkommen til dig, Jørgen, der er gået samfuldt fem meter fra dit øh, kontor, og så her ind til øh, studiet. Det er store forhold. Det er det. Tillykke med den politiske opbakning. Det kan være, at du sådan lige indlægningsvis, Ramsgaard, for de af vores lytter, der ikke fik læst dit, øh, din kronik i politikken, lige kunne, kunne opsummere kan øh, i, hvad det er, du gør der af tanker med den her radio, som politiker nu slet ikke kan være sig selv over begejstring. Øh, ej, det er jo nogen... Du kan sikkert godt finde nogle politikere, der kan være i deres kroppe af begejstring. Ja. Det, det tror jeg. Men, men det, vi har sat os for, det er jo virkelig at prøve at tænke på, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Det er jo karakteristisk, at alle snakker om, at der sker en helt masse, og hvor det går, og der kommer til at ske kæmpe store ændringer. Men når vi nu op til målstregen, så er der jo relativt få, der melder ud, at der så i virkeligheden er grund til at lave noget om. Altså, det er, jo, det er jo virkelig en kæmpe forskel på, hvad vi tror, der sker, og så tænker vi alligevel, at vi fortsætter. Så vi har faktisk prøvet at gøre det anderledes. Ved at sige, vi tror dels, ikke bare tror, vi ved, at der kommer til at ske meget store ændringer. Vi kan se, fra radioen starter til nu, at podcast jo er blevet for eksempel den helt dominerende del af vores lytning, Øh, når jeg tænker på november 2011, der tror jeg dybest set ikke, vi havde nogle tanker om anden, at vi må tør for at lægge programmer op på nettet, så nogen kunne hente dem. Nu drejer det sig om 5 millioner programmer om måneden. Så det, vi har sagt, er, at der kommer til at ske store ting. Så lad os tage det alvorligt, og i stedet for bare at sige, at vi fortsætter som vi plejer at sende flere penge, så har vi dels sagt, et, Vi behøver faktisk ikke flere penge. To, Vi tror på sigt, og det er vel mærke ikke endnu, og det er heller ikke om et par år, men det er måske i et 5-8-10-årig perspektiv at forbruget af sådan en radio, som Radio 7, ser meget, kan se meget anderledes ud. At, at det for eksempel vil være i endnu højere grad en podcastradio, og at livelytningen øh, i dagtimerne, det der med at have en 24-timers radio, der, der kører løs, vil, vil, vil spille en helt anden og langt mindre rolle, end det gør i dag. Og så i forlængelse af det, at jo også at have den grundtanke, at licens jo også kan være noget, der sætter ting i gang, men ikke nødvendigvis så skal være noget, man har hele tiden, hvis man kan klare sig selv så synes jeg, det er jo ikke en anden smuk tanke at sige, så kan licensen gå tilbage. Nu er det jo ikke sikkert, at det hedder licens på det tidspunkt. Det kan godt være, at det hedder offentlig finansiering på en anden måde. Den offentlige finansiering kan gå tilbage og bruge til noget andet. For det, hvis der er andet, vi ved, det er, der bliver ed og med brug for at eksperimentere med, hvordan vi kan have public service medier i fremtiden. Og hvis vi kan klare os uden på et tidspunkt. Så vil jeg der synes det er skønt og at nogle andre kan få glæde af de penge. Nu taler man jo om, om Flow TV. ikke, om man også kan tale om Flow Radio? Det kan man. Det er der det, i hvert fald nogen Det, det der kan man ja. godt. Er, er det Flow Radios afvikling du annoncerer her? Nej, det er det ikke, fordi Flow Radio ligesom Flow TV kommer til at eksistere i mange mange år sikkert til evigtid, hvis så noget findes. Men det er ikke det samme som at vi nødvendigvis er en Flow Radio. Allerede i dag har vi så mange forskellige krav, vi skal nå, at man der bestemt på udvalget tidspunkter i kan diskutere om vi er flow. Flow er jo typisk forstået på den måde, man siger her har vi et program, når folk har hørt det så kommer der et, der ligner det, så de bliver så glade, så de bliver hængende. Hvis man kigger på vores sendeflade i dag, og delvis også på et sendeflade, så kan man jo nå fra noget om EU og direkte over i noget satire. altså ikke, ikke det, man typisk ville kalde flow. Jeg tror altid, der vil være flowradio, men det er ikke det samme som Radio 24-7 altid skal være en flowradio. Vi er en, en specialradio, vi er en taleradio, vi er en radio, der henvender sig til et yngre segment, øh, som, som, øh, som podcaster rigtig meget. Så der er nogle muligheder der. Og det er i virkeligheden bare lysten til øh, og begejstringen over at prøve at tænke nyt, der har gjort, at vi har taget ja, den opgave alvorligt. Altså der er nok, der bare siger, at der sker en hel masse, så vi fortsætter, som vi plejer. Men noget af det, som, som slår mig, når, når man læser din kronik, og måske også kigger på, på forskellige udmeldelser, som, som du kommer med i offentligheden ellers i forhold til P3, og alle de her meget ambitiøse ting, det er normalt, kan man sige, inden for medieverdenen, og måske public service-medier generelt, så plejer det at være relativt konservative ambitioner, man fremsætter i forhold til, hvad man har her. Men altså, har det, jo, det er jo nogle meget markante ting? Du vil tage Petre's radioflagskib, og man skal lave en helt, altså på sigt lave en helt ny form for, hvad kan man sige, lytterbaseret model, hvor man går væk fra at være en FM-radio. Hvordan kan det være, at du, du vælger at melde så markant ud i de her samlinger? Ja, altså dels tror jeg jo aldrig nogensinde, at jeg personligt har været kaldt konservativt, tværtimod. <laughs> Men jeg tror heller ikke, at der er nogen, der vil kalde radiokonservativ. Altså, jeg synes jo faktisk, at, at det, der er spændende ved at være her, er jo at være skabt som et alternativ til noget eksisterende. Og deri ligger der også en forpligtelse til at, at ture tænke ud af det der flosklagtige begreb, ud af boksen, som det hedder. Så det ligger egentlig fint i forlængelse af. Og det har ikke noget at gøre med, om det DR skulle gøre det samme. Altså, det er en helt anden institution, det er efter min mening stadigvæk danskernes vigtigste kulturinstitution, så de har nogen opgave. Vi er en, en lille brik i et stort mediepolitisk spil. Vi skal ture, tænke anderledes, vi skal agere anderledes, så, så det er egentlig det, der ligger. Og så vil jeg også gerne understrege, at det her er jo en fremtidsvision, som måske er noget, der for alvor tager fart om 8-10 år. Det er jo ikke sådan, at jeg nu siger, at vi kan lukke flow. Det vil have ret store konsekvenser, og, og vi kan bestemt heller ikke nu etablere en betalingsmodel. Jeg tror jo for eksempel, at alt tyder på, at danskerne i stigende grad bevæger sig i retning af abonnementsmodeller. Man vil gerne betale for det, man har lyst til. Og, og det, er jo, det er jo også en retning, vi, vi, vi, vi tænker. Hvis vi kan blive med at lave interessant radio, som folk gerne vil podcaste, så kan det være, at vi kan få dem til at betale for det. Og så skal statsfinansieringen der bruges til noget andet. Altså, det er jo også noget, der, der er sød musik i, uh, i særligt de borgerlige søger, ikke? Og en af de ting, som er påfaldende, altså, nu har jeg, vi er snakket med Lasse Jensen, der sågar har været kritisk over for Danmarks Radio, og jeg ved, at Mogens Jensen, socialdemokraternes medieordfører, har også været det. Hvorimod alle synes at være temmelig begejstrede for Radio 24 /7. Er det sådan ligesom, at den her radiostation, vi står på, det er blevet den, den politiske, mediepolitiske darling blandt politikerne nu? Jamen, det, det er jo i hvert fald en radio, som har noget medvind, og det har den jo ikke kun hos politikeren. Det har den jo altså primært, fordi der er en masse mennesker, der lytter, og det afspejler sig jo heldigvis også hos politikere. Øh, men, men, men det var vel også formålet med det. Det var vel formålet at gå ind og skabe noget nyt og noget anderledes. Og det er, der vel enighed om at lykkes. Vi har fat i nogle andre lytter, end dem p havde. Vi har givet P1 et los i røven, som jeg også selv er ganske begejstret for, at de kommer op og stå i stedet for at sidde og lave rigtig mange spændende ting, og det går godt. Så jeg synes, der er mange af de der ting, der, der, der, er, der er lykkes for os, og tillykke med det til alle, og tillykke til alle dem, der, der lytter til det. Så, så jeg synes egentlig, det ligger i forlængelse af, at, at, at, at vi skal ikke sætte os ned nu og være tilfredse. Altså, det ligger mig meget, meget fjernt, at vi skal være tilfredse. Der findes sådan et begreb, der hedder majorpuklen. Det er, når man har eksisteret til længe, så er... Alle de ansatte, de har fået rang af jord, og så sidder folk ligesom og tænker, nu fortsætter vi, det går rigtig godt. Altså, det er jeg jo, tror faktisk, det at politikken er indrettet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, ja, vi det tror kan... alle redaktører. Det kan godt være, men, men det er i hvert fald ikke sådan, at, at vi skal tænke. Men nu skal jo ikke være manden, der udlægger der, der den, den, den gode stemning, og, og midt i alt... Det ligger der jo ikke fjernet. Nej, nej, så nej, okay. nej, nej, nej men altså, kan det ikke også blive for meget politisk ros? Altså, en, en gammel samfundsomstyrter som dig burde vel også vide, at det er et faresignal, når alt for mange politikere synes, at det er alt for skønt, det der bliver selv ja. fra et bestemt... Men mandat. der vil jo så sige stadigvæk, at, at politikerne er jo ikke entyde i deres ros. De siger, der er mange ting hos os, de bruger sig om, men de synes grundlæggende, at vi har nået det mål, der hedder at skabe noget nyt i mediemarkedet, skabe en sund konkurrence til p som har gjort... Også bedre. Vi har udvidet markedet. Jeg nævner bare, at der var 700.000, der lyttede nu det er det 1,1 million. Så jeg er nu helt tryg ved, at, at så darlingagtigt er, er vi ikke blevet. Jeg, min både telefon og mailbox vidner stadigvæk om, at så populære er vi heller ikke hele tiden. nej du var fastgæst ude i preslåsen? Ja, jeg, ligesom jeg, har, jeg har mit at se til, så, så, så, så vi er et stykke vej fra... Øh, fra det der øh, totalt omfavnende kys, det vil jeg sige. Men, og det er men, godt. men vi er tættere på kysset, end vi har været meget længe, ikke, Det har vi da, og derfor er det jo også skønt, at nogle af dem, som har været ude at sige, at det her kommer aldrig til at ske, at det er en fuldstændig vanvittig vision og sådan noget, nogle af de folk var jo også de første til 2011 at sige, at den her radio kommer aldrig at overflyve. Nu kan vi sige, at hvis vi kigger på P3, øh, at nu har vi... Det er jo lykkedes at stable en, uh, en succesfuld talradio på benene. Altså, hvorfor så også kan sov uh, musik og, og ungdomsradio? Altså, bør skomæren ikke blive ved sin, uh, sin liste? Ja. Jo, men der er jo, der er jo to lister her. Der er en taleradio men der er også en radioliste. Og nu skal vi jo igen lige holde fast i, at det her forudsætter jo, at politikerne beslutter, at P3 skal udliges til. Det kan også være, at politikerne er tilfredse med det, omstruktureringsprogram, som er har sat i gang, og derfor siger, at det er fint, nu tror vi på det, og det kører videre. Hvis, det vi har sagt er, hvis man byder på tre ud, så vil vi kigge på det. Det kommer ind på vilkår og alt muligt andet, men, men, men min grundtanke er jo igen, at radio er et håndværk, og lige så vel, som vi kunne skaffe... Altså, når vi har lavet en god taleradio, så er det jo i høj grad evnen til at få samlet nogle gode, interessante mennesker, der har lyst til at lave taleradio, og jeg er helt sikker på, at vi på samme måde vil kunne samle en kreds af dygtige begavede mennesker, der har lyst til at lave ungdomsmusikradio, med måske lidt mere indhold mellem musiknummerne. Det man, man, man kunne måske også være ondt at sige, det er måske meget opportun, det er måske en bold nu, hvor DR står så svækket, som de jo faktisk gør, ikke? og alle ligesom øh, gribende de bider til, at man kaster en lundshud, som Dansk Folkeparti jo også belejligt nok greb med det samme og sagde, selvfølgelig skal Radio 24-7 da have Ja, nu, nu kan man jo ikke lave udspil alt efter, om, om, om Dansk folket bliver glade eller kede af det. Men, men jeg vil sige, den bold den blev sparket ud på banen, ikke af os, men af DR. Altså, det var jo DR, der gik ud med faner og trompeter og, og blaffrende flag og sagde, at P3 er i dyb krise. Det var ikke mig, der fandt på det. Øh, der er sikkert, der er mange, der har kunne høre det i radioen, men det var jo det, der for nogle måneder siden gik ud og sagde, nu er vi nødt til at lave om, for P3 er i identitetskrise, som der blev sagt. Og i den forbindelse opstår der sådan en diskussion, der hedder, jamen var der nogle andre, der skulle løse den identitetskrise? Så det er jo egentlig det, der... Det er, det er en reaktion, ikke en aktion. Nu, nu er det måske lidt præmatur, at bede dig om at komme med en ind i for det nye P3 i Radio 24 og sige siger, men alligevel, altså, hvad, hvad er det for, for et P3, du, dig at lave, hvis du fik lov? Det vil stadigvæk være en ungdomsradio, øh, og det vil stadigvæk være en musikradio. Øh, det vil være en radio, som øh, vil have et, et bredere musikudvalg end i dag. Altså, der vil være færre numre i heavy rotation. Vi vil forsøge at arbejde med en, et, et bredere katalog af, af musiknummer, inden for den ramme, der er, at der skal være så, så meget dansk og alt muligt andet. Og så vil vi især arbejde på at finde ud af, som jeg sagde før, hvad skal der siges mellem numrene? Hvad skal der, siges, må... der skal sige noget med færre stemte sætter og, og, og, og mere, mere substans, mere, mere indhold. Hvad mener du med stemte sætter? Det tror jeg godt, man kan høre. Men, men, men den, den indvending mod P3... Altså, som jeg også hørte lidt mod, mod ironien, den evige ironi på P3 og så videre, så videre. Den kommer jo fra en ø, radiodirektør, der, der står i spidsen for ø, en radio, som jo også i høj grad er kendetegnet ved at have rigtig meget ironi og satire. Bestemt, og derfor synes jeg da også, altså jeg, jeg er da ikke, jeg kan der sige så meget, at den melding, der kom. kommet, nu er der kommet mange meldinger, og det bliver også spændende at se, hvad P3 gør, fordi P3, skal vi jo huske, DR har sat en række ting i gang på P3, og lad os nu se, hvad der kommer ud af det. Men en af meldingerne var jo for eksempel, at man ikke ville arbejde med ironi, og jeg kan ikke huske en præcis Formulering, men det lyder i hvert fald ikke som om satire fremover at skulle spille en stor rolle. Jeg holder af satire, og jeg tror, at satire er et af de vigtigste redskaber, for eksempel i forhold til unge, til at få fremkaldt, hvad der egentlig foregår i verden. Så jeg kan i hvert fald garantere en ting, at hvis vi vinder P3, så bliver der masser af satire, og den bliver både barsk og også ironisk. Men hvis vi nu vender os tilbage mod, mod selve taleradioen, Radio 24-7, som den, den stadigvæk ser ud, lad os antage, fordi du, I skal jo lige vinde, koncessionen igen, det kommer simpelthen i, radioen kommer jo udbyd ja. igen, og, og så antager vi jo, at, at det nuværende konstellation af, af Berlinske og People's Group vil, vil gå ind og byde igen. Men, altså, ser du nogle ændringer så fremt, man, det kunne jo også tænkes, som det ser ud nu, at man faktisk fik flere penge at gøre med, i hvilken retning kunne du godt tænke dig at udvikle selve her? Jamen, helt faktuelt, så ved vi jo heldigvis, at vores ejer er interesseret i at fortsætte med at drive radioen. Og så vil jeg også sige, at nu har vi øvet os på det tidspunkt, måske i 6-7 år. Hvis vi ikke der er i stand til at vinde et nyt udbud, så har det her ikke været nogen succes. Så er der nogen, der er meget dygtigere end os. Så hvis vi ikke kan vinde det udbud, det, det, det skal vi jo kunne, det siger sig selv. Jamen, på lang stræk skal radioen fortsætte. Det skal den, den skal fortsætte med at have et, et, en, en tyngde i debat. Uh, debatstoffet, uh, det er det tror Jeg tror, at det er noget af det, vi, vi har haft mest uh, succes med, uh, og, og så det, vil, det vil stadigvæk være kernen i det. Vi skal også stadigvæk have en, en, en tung uh, satire. Vi skal være med at tro på og hele tiden udvikle os, altså give nye talenter uh, chancen. Vi skal i hvert fald holde fast i uh, værter med markante holdninger og værdier også, selvom vi så indimellem slår os på det. Så, øh, så kommer vi jo til at kigge meget på, hvad der sker på sociale medier. Altså apropos, hvor bevæger radio så hen? Og vi kommer til at holde op med at kalde os radio. Vi kommer til at ske kalde os et mediehus. Men jeg hører ikke sige noget om København kontra provinsen? Vi skal dække. Øh, altså uanset, hvad jeg sidder her og siger, så er der én ting, jeg ved i det nye medieforlig. Det er, at der kommer til at stå i Jylland med meget stort J. Så vi kommer også til at forholde os til øh, en, en yderligere tilstedeværelse i, i, i provinsen og uden for København. Og hvor mange medarbejdere er det 24-7 nu? Vi er I op, op, I talen, vi, vi, er, vi er op på tre, vi var på tre. Og det skal være flere. Ja. Det er vi jo også to jøder, Henrik Forsrup <laughs> og Mikkel <laughs> Andersen. Tre, tre, tre, tre. jøder. Jamen altså, jamen altså. Tak fordi du kom, Jørgen Ramskov. Det var alt, hvad vi havde i dag.